Arraxal joan eta esker gaur azarraldienta jabertu zareten bukzioi. Euskal terrez eta euskari politikoak etxera. Euskal Herrian martxan den aro politiko berrian, guztetan landuzatu den atazka politikoa, irte mire justu bat emateko bate egiten dute Euskal Herriko, nahiz nazioarteko eragile politikoet, sendik aldeketan besta inmat Gatzea kun kontu nai bada ezin bestekoa da Gazkanen sorburu eta ondorio jarretak egiratzea. Eta horrek besteak beste Eupreso politikoek bizi duten ekoerazitzen egite garmata. Azken teotan asko izan dira egoera hori errepanatu diotenak. Euskal Herrriko en Espania estatuko hainbat politikariek ingulako aidaidatenak. Gernikako akorriua, gita eskubideen alorrean lanean jarruzten nazioak ekoa inbat Elkartik ere, behar ezkoa dikutzen dute presoren egoera dian Guraldetik argi dugu espezio politika Natazkaren komponidaren klaretara ekarri dela. Eskal Herriko behengo sindikala, sozial eta politikoak Behin eta berriz egin betala Onako eskaeradek egiten dizkiagu Frantzia eta Espainia arrestatzei Kaxietasun larriak dituzten presoak kaleratzea Espainia arrestatuan aplikazioide leungela erogaitan mazartzi barra 06 doktrena bertan bera uztia eta zigorra berreta duten presoak askatzea Euskal presoak euskal darerak hartzea Frantziaren ezartzen diren diziosorako zigorra bertan bera uztia zigorra den idula ordenak betea dituzten presoak galeratzea Elguda abek nortzeko ez da erritarren implikazioa Bakoitzak bere eskarrutik lana egitea Euskal politikoen eskubideak guztien ardura baitira Horregatik, guztiei, gehi egiten dizuegu, agen daren ogoita maitean, arratze aldeko seietan, musika plazatik asuto den manifestazioaren, eta urtarriaren saztian, bilbon egingo den manifestazioaren, parte artera. <gülüyor>